اللهم اجعلنا من الفائزين هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن أصدق حديث كتاب الله وحير واخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشنن الامور محدثاتها وكل محدثه في الدين بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار عظم الله واياكم من النار دุกذانغ واسكفوا الاسلام بعدا ياكمشكروا الله عز وجل ناكمتيا رحمهنا اماني متكفوا درجه نتم محمد صلى الله عليه وسلم na usieni nikiwa mwanzo kuhusia nafsi yangu katika kumcha Allah ukweli wa kumcha kwa kufuata yale yote Allah Subhanahu wa taala aliyotaka sisi tuyafuate na kuwacha yale yote ambayo Allah Subhanahu wa taala amakuwa ametukataza kwayo. wasukufu wa Islam tunamshukuru Allah kwa kutuwezesha kufika siku hii ya leo siku ya juma ni siku tukufu katika wiki Allah ametukutanisha tena pamoja. Lakini pia tunamshukuru Allah kwa neema ya uhai tukiwa bado tunapumua ni jambo la kumshukuru Allah Subhanahu Kubwa zaidi tunamshukuru Allah Subhanahu kwa nema kubwa zaidi ya Uislam kwani Uislamu Ndiyo dini ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anaitambua. wa islam. Leo tutakumbushana kwa ufupi kabisa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama aliyeaagiza kwa umma katika viwanja vya harafa tarehe tisa mwaka wa wa Hijiria na ikaitwa ni kutuba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kuwaga al-hijjatul wada wa Islam tutaangalia tukufu huyu wa daraja katimama katika viwanja zile akiutubia umma na ndio maana katika kauli zake akati anautubia umma anaiutubia dunia na kisha hotubaire ikabaki kama hosia na akiapia kwa Mola wake mlezi ashuhudie leo hii kaufikisha ujumbe. Ujumbe ambao umekamilika na akausambaza na uwafikie Kizazi kimoja mpaka kizazi kingine. Na Mtume Muhammad sallallahu wa wasallam katika hutuba hii hakuusia wale walio tu au hakuwausia uhutia wa waislamu tu bali alikuwa ameusia umma mzima na akawa anatumia ya ayuha nnasu enyi watu ikikusudia wanadamu wote. Kwa maana ujumbe aliokuja nao haukuwausu Waislamu pekee au walioamini pekee bali ulikuwa ni ujumbe wa dunia na ni ujumbe wa kiulimwengu kwa kila mwenye akili na kila mwanaadamu. Watuku Islamu tutakumbushana haya kwani tuko sambamba katika mwezi huo huo mwezi wa Dhulhijja. Na ndiyo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akiyafanya haya mtume wa Allah akawa anasema enyi watu ya ayuha nasu hatika nisikilizeni maneno yangu haya kwani sidhani siku nyingine baada ya siku hii ya leo tutakuwa nani pamoja maswahaba radhiyallahu anhuma wakawa na huzuni kwani walikuwa wakafikiri katika fikra zao kuenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama anatuaga naye akiwaambia sidhani kama mwaka mwingine tutakuwa tuko pamoja nanie kwa nisikilizeni kwa makini ninasaa za kiulimwengu tuangalie sisi tunajifunza nini na hotuba ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama kisha akasema enyi watu ya ayuha nasu Chikeni sala. Shikeni sala na toeni zakah. Tunafahamu katika mtiririko haya mambo yanaohushtiria ya Uislamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema buniyal al Islam ala hamsa. Hakika Uislamu umeshikiliwa na nguzo tano. an la ilaha illa Allah waashhadu anna Muhammad rasulullah wa iqamus salaah yani mtu baada ya kufusilimu Akaamlishwa aisimamishe swala wa ita uzaka na akasimamisha na atoe zaka wa ramadhani. ramadhan na kisha akaamlishwa afunge mwezi wa ramadhani wa wa islam hii swala tunayoitekeleza leo ni ile aliyoihusia na kuifundisha mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam Ikamu s-sala na katika Hajjatul Wada simamisheni swala swala isimame leo hii swala haisimami Watukufu wa Islam kusimamisha swala ni kuwahikishisha kila aliyefikia muda wa kuswali anatekeleza ibada hii je ni watu wote wanatekeleza ibada hii angalia tu siku tukufu ya Ijumaa kama ya leo watu wanachomoza mmoja mmoja katika kuiendea ibada hali ya kuwa ilitakiwa watu watimie katika wakati maalum. Wakufu wa Islam, hakika ya swala Allah anasema inna salata kana ala mu'minina kitaban maukuta. Hakika swala ipo katika wakati maalum. Wakati maalum swala imefaradhishwa kwa waumini. Swala imekuwa ni yenye kutekelezwa kwa muda muafaka. Leo hii ibada hii tukufu inakuwa ni yenye mapungufu makubwa imepoteza sifa ya kusimamishwa na imekuwa watu wanaswali na hakuna kusimamisha swala tena Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kutuuliza watukufu wa Islam na hu niwosia wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama katika hutuba yake ya mwisho akisema simamisheni swala ati utudia watu na kusimamisha swala hata wale wasiokuwa Waislam wana wajibu wa kuingia katika Uislamu wa na wao waisimamishe swala. Nani wa kuambia na kuwafundisha haya ni sisi waislamu kuufikisha ujumbe huu kama alivofikisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waita uzaka, na toeni zaka. Na toeni zaka. Watukufu wa Uislamu, Allah subhanahu anasema chukua min amwalikum sadaqa chukua katika mali zao mtume kaamrishwa ni kuchukua katika mali zao zaka hii amri hii ukitizama katika mtiririko wa Qurani kuna aya zimekuja zikiimanisha sadaqa kwa maana ya zaka na zaka kwa maana ya sadaqa pale inaangaliwa mafuhumu ya aya imekusudia sehemu gani kinachochukuliwa ni zaka na wala sio swadaka. Leo hii watu ibada hii, hii kila mmoja hajafika sifa ya kuitekeleza Imekuwa na mapungufu na hii tunaambiwa ni bunia islam ala hamsa. Haya ndio mambo yaliyoushkilia Uislamu ukiwa ndio nguzo lakini yana mapungufu na yuhusu katika hutuba ya Mtume Muhammad sallallahu wa wasallam akiwa anaunasi umma na tuwafikishie ambao hawapo watukufu wa Islam. Haya mambo hayatekelezeki leo. Wasome ramadhani. wafunge na na mwezi mtukufu wa ramadhani. Allah anaabudiwa katika misimu na miezi pekee yake. Angalia maudhurio au utekelezaji wa ibada yanafanywa tu katika baadhi ya miezi na hasa mwezi wa ramadhani. Sasa umehusia mwezi wa Ramadhani uwe ni wenye mabadiliko na mja aliyomwenye kuyafata yale yote aliyokuwa asiyatenda katika mwezi wa Ramadhani. Na haikuwa tu ni ibada ya mwezi peke yake. Ulikuwa ni ibada ya kuweza kuyatekeleza yale yote ambayo yanatekelezwa katika mwezi huo. Watukufu wa Islam. Haya na huu ulikuwa ni uhusia wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hotuba yake ya mwisho Watukufu wa Islam kisha Mtume Muhammad sallallahu wa wasallam akawa ni mwenye kusema Ya ayuhan nasu henyi watu Hakika. damu zenu na mali zenu ni tukufu kama Allah alivyofanya mwezi hukuwa kuwa mtukufu mwezi wa basi vitu hivi ni vitukufu isiwe ni yenye kumwadjika Zisiwe kuzurumika. ni zenye kudhulumiika hakika hivi ni vitukufu na mtume akasema hii damu ya muislam Inasamani mbele ya Allah Subhanahu kuliko dunia na vilivyomo leo damu hii ya muislam imekuwa ni kawaida kumwagika katika ardhi angalia katika miji tofauti tofauti duniani damu ya muislam inamwagika ni mwosia watukufu wa wa mtume Muhammad sallallahu alaihi sallama. leo hii tunayaangalia haya je ni wenye kuyafuata au tuko kijume. na Allah subhanahu wa taala alishuhudia mtume huyu mtukufu kaufikishia umma kwani katika hutuba hii aliwausia na kuwaambia wafikishieni wale wasiokuepo hapa maana ya kizazi kitakachokuja baada yenu huenda Allah subhanahu wa ta'ala akatia wepesi wakawa ni wenye kuyaelewa haya kuliko wale wanaomsikia moja kwa moja nasi tunayakumbusha kuyazingatia yale mtukufu wa daraja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama alikuwa ni mwenye kutunasi kwani yanakuwa ni tofauti kabisa na yale ambayo tunayatenda sasa Hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala kwani haya yanotendeka Allah atakuja kutuuliza pale tutakapokutana naye. Na kisha akawa ni mwenye kuendelea wala msire riba. Msiwe ni mwenye kula riba kwani Allah subhana wa Ta'ala ameiharamisha Waharama riba. Allah ameiharamisha riba inakuwa ni dhulma dhidi ya mtu anazurumika katika kile katika akiba yake basi Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kuiharamisha na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama akawa ni mwenye kuikumbushia na akaitikia mpano dhambi anayepata ndogo mwenye kula riba ni sawa na mtu akawa ni mwenye kutembea na mamake mzazi Haya ni mazambi madogo ya riba, mazambi makubwa ya riba yatakuwaje. Mtume akausia katika hotuba yake, msiwe ni wenye kula riba. Kwani kabla ya hapo walikuwa Makoreshi na kawaida hiyo. Toka anautubia Mtume basi zikani zenye kufutwa na yoyote mwenye kutubia Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuwa ni mwenye kukubali toba yake kwani yeye ni tawabu rahimi yeye ni mwenye kupokea toba na ni mwenye kurehemu basi wakawa umeondoshewa kabla yao na kisha baada ya hapo wakakatazwa na kizazi chetu kinachokuja wote ni wenye kukatazwa katika ukatazo huo kisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama akawa ni mwenye kuendelea kuutubia ya ayuhan nasu watu wasukula washirikina kwani wanakucherewesheni katika yale ambayo Allah Subhanahu wa taala na wao wanakukatazeni kuyafuata katika yale ambayo Allah Subhanahu wa taala anakuwa ni wenye kuamrisha kuyafanya kwani wanabadilisha katika hali ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuwa ni mwenye kuamrisha na kuweka ya kwao watukufu wa Islam hapa ni pale mtu utajiangalia upo katika mwenendo ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala Ameurizia au upo katika mwenendo ambao dunia imeulizia kwao utajikuta umeakwata yale katika washirikina ambayo wanakuamrisha na wala sio yale katika nasaha za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama na Allah aliyotukataza kwayo mtume akawa ni mwenye kujirejea kwani Allah ametutahadharisha vikali Allah ametutahadharisha vikali pale alipohitaja idadi ya miezi katika mwaka katika sulati tauba Allah anasema ina inda shughuri hasika idadi ya miezi idadi ya miezi katika mwaka ni ashara ni idadi ya miezi 12 minha arba hurur katika katika miezi hiyo mbili. Mine yao ni miezi mitukufu. dhalika dinul qayyim hakika huo ndio ukamilifu wa dini iliyonyooka. La tudhlimu anfusakum tusamtu Hakika ndani ya hiyo miezi isitokee mtu anadhurumu nafsi yake. Usia wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miezi mitukufu ni ipi? Mtume anasema mitatu yao ni ile ni yenye kufuatana kwa maana ya mwezi wa zulkada mwezi wa dhulhijja na mwezi wa muharram na mmoja wao ni umejitenga pekee ni mwezi wa rajab Allah anatawahadharisha Tusizurumu nafsi zetu katika miezi hiyo mitukufu Hii ni pale mtu atakapojiona anayafuata yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala hajayaamrisha mtu anayofuata yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala na kisha kupata matamanio katika dunia na kukeuka na kuchupa mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwani sheitani anakuwa yuko karibu na kuwapotosha na Allah akausia ya bani Adam enyi watoto wa Adam enyi wanadamu asili kutoka kwa baba yetu Adam Msifuate nyayo za shetani. Msifuate nyayo za shetani. Hakika yenu innahu la kumadhum mubini. Hakika ya shetani ni adui mkubwa juu yenu. Kufuata nyayo za shetani ni kufuata mwenendo ambao hauendani na maamrisho ya Allah na mtume wake. Hicho kinakuwa ni kinyume na kufuata mwenendo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala hapo tunakuwa tumetawaliwa na dunia na kufuata yale katika matamanio yetu msifuate mwenendo wa shetani kwani ni adui mkubwa juu yetu watukufu wa Islam Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akaendelea kuhusia Ya ayuhan nasu enyu watu enyu watu hakika Muislamu ndugu yake Muislamu mwenzie Innamal muslimuna ikhwa hakika waislamu ni ndugu almuslim haku muslim hakika Muislamu ndugu yake Muislamu mwenzie basi washikamane hawa walio ndugu washikamane pamoja na Allah akawa ni mwenye kutukumbusha shikamaneni wa atasimudhi abdillahi jamia shikamaneni katika mwenendo wa Allah subhanahu wa ta'ala shikamaneni na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala yani tushikane katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa ni mwenye kutuamrisha nayo leo hii ukiangalia ni tofauti kulingana na hali ya kidunia waislamu wamepoteza umoja wao na wanazuoni wakawa wenye kufafanua basi katika ufarakani hapo tunampa mwanya adui katika kutudhururu kwani lile jambo la kutukutanisha pamoja hatuwezi kukalitatua kwa pamoja kwa sababu ya kufarakana kwetu tumevunja nguvu ya pamoja na wao wakawa na msemo wao watawanye, wagawe ili uweze kuwatawala kwani wakiungana hauwezi ukaweza kuyatekeleza hayo kwani wanakuwa na nguvu ya pamoja na mfano huu ni wawazi kabisa wale walio pamoja wanakuwa na nguvu na kuamua majambo yao kwa pamoja kuliko wale waliofarakana Allah amepiga vikali msiwe ni wenye kufarakana shikamaneni katika mwendo wao tuskamane katika mwenendo wa Allah subhana wa Ta'ala bi'abdillah jamia wala tafaraku na wala msiwe na isipokuwa turejee katika mwenendo wa Allah na mtume wake kama kutotokea sintofahamu baina yetu fa in tanazau fi shaii faruduhu ila Allahi wa rasul pale waislamu atakapokuwa na sintofahamu baina yao warejee faruduhu ila Allah wa Rasul warejee kwa Mola wao mlezi leo hii nguvu ile ya pamoja haipo kwa usimamizi mbob wa kidunia utaangalia hata katika utekelezaji wa hizo ibada tulizo nasihiwa unakuwa ni hafifu kwa sababu ule umoja na nguvu ya Kiislamu haipo Watukufu wa Islam, hau ni wosia wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiutudia umma. Na akiwausia watu na akawaambia wafikishieni wale wasiokuwepo. Kwani wenda wakawa ni wenye kuyashika haya kuliko wale wanaomsikia moja kwa moja. Watukufu wa Islam mtume akausia hakuna mbora baina yenu kwa rangi yake kwani nyie wote asili yenu ni Adam ya ayuhanasu taqrabbakum alladhi halakakum min nafsin waidah allah kamaumba mwanadamu kutokana na nafsi moja ambaye ni nabillahi adam sema kutokana na huyo wa halaka minha zawjaha wa minhuma minhumu rijalan kathira wa nisaa kutokana na huyo mmoja Allah akamfanyia mkewe basi wakawa ni wenye kupatikana wengi Allah ametukataza tusiwe ni wenye kubaguana kwa rangi zetu yule atakayekuwa mweusi akajiona ni bora kuliko yule mweupe au yule mweupe akajiona ni bora kuliko mweusi <coughs> inama aqramakum inda allahi atkaqun hakika mbora wenu mbele ya allah subhanahu wa taala ni yule atakayemcha allah huyo ndio mbora na wala sio kwa rangi kwa kipato au kwa namna yoyote atakavyokuwa watu wa islam haya ndio yanyoendelea katika dunia tunayashuhudia ubaguana kutokana na hali ya kipato, umilikaji wa mali na kisha wengine wakaenda mbali hadi katika rangi. Hali ya kuwa asili yetu sisi ni kitu kimoja. Kwani ukiangalia na utekelezaji wa ibada zetu tunatekeleza ibada kwa pamoja. Hakuna mtu ataenda msikitini katika kutekeleza ibada ya swala akasema huu ni msikiti wa watu weusi na huu ni msikiti wa watu weupe. Au mtu akafarika akasema haya ni makaburi ya watu weusi na haya ni ya watu weupe na wote marejeo yetu huyu atarekeea kwa Mola huyu na huyu wote tunarejea kwa Mola mmoja Jule tuliyetamka shahada ndio wote marejeo huko na yeye atatuhukumia na haya atatuuliza pale tukapokutana naye kwa asili za ibada tunazozi tekeleza waislamu Zinatuashiria sisi ni kitu kimoja. Ukienda ukaangalia katika utekelezaji wa ibada tukufu ya haji, hauwezi kumtambua huyu ni tajiri na huyu ni maskini, kwani wote wapo sehemu moja tukufu ya mji wa maka. na wote wamevaa vazi la rangi moja. Kwa huku kujibagua, hakuna atakayekuwa mbora isipokuwa yule atakayemcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. وزايد بارك الله لي ولكم ويصلح المسلمين والمسلمات في كل ذنب فاغفروا الله ان هو غفور الرحيم وهو البر الرحيم الحمد لله Alhamdulillahirabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam Watukufu wa Watukufu Islam. Baada ya kumshukuru Allah na mtume wake kwa mara nyingine, tunakumbushana katika usia wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallama aliyoehudia katika Hijratul Wada katika mji mtukufu wa maka nchini Saudi Mwaka wa 9 mwaka wa 10 tarehe 9 ya mwaka wa 10 baada ya hijra mtume huyu alioutubia umma hakuwa utubia waislamu hakuwa utubia waumini bali aliwa utubia wali mwengu wazima in huwa illa dhikrun lil alamin bali yeye hakutumwa kwa baadhi ya kaumu na kabila na watu bali yeye ujio wake ni kwa ulimwengu wote na akaeyafanya mazungumzo yake ya mwisho kuwa ya walimwengu wote hakutaja waislamu hapa wala hakutaja waumini wala watu wengine bali alikusudia watu ya ayuhannasu, enyi watu na kaagiza awafikishie wengine mtume akamalizia kwa kusema ya ayuhannasu, enyi watu Hakika hakuna mtume baada yangu. Tuyazingatia haya watuku wa islamu. Mtume Kausia anasema katika maneno yake hakuna mtume baada yake. Na Allah akawa ni mwenye kujalia, anasema hakujalia kiumbe yoyote kuishi duniani hapa maisha ya nilere kabla yako wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya mm. ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume amesisitiza Hakuna mtume mwingine atakayekuja baada yake na wala hakuna dini nyingine ya haki itakayokuja baada ya dini ya Uislamu. Inna deena Allahi Islam na Allah anasema hakika dini anayotambua mbele yake ni dini ya Uislamu. Na ndio maana tukakumbushana kitendo cha kuwa Muislamu upo katika neema ambayo hajaipata kiumbe mwingine na ujione upo katika ufahari ukiachilia ugumu wa maisha tulio nao bali kitendo cha kuwa Muislam umesalimika na mambo mengine yote mbele ya Allah subhana wa Ta'ala kwani ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kuyasema hayo akasema sina cha kuwaachia na, na waachia vito vitu viwili na waachia vitu viwili baada ya kuondoka kwangu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ametuachia Qur'ani na Sunna kwa maana ya hadithi zake. Hakuna atakachotuachia, Mtume ametuachia Qur'ani na Sunna. Leo vitabu hivi tunavyoviona hapa msikitini na sehemu zingine Huu ni mwenendo ambayo Mtume katuachia. Hichi ni kitabu kitukufu dalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin wenye kukifuata kitabu kisitoe na shaka ndani yake anaingia katika sifa hudan lilmuttaqin na utakuwa ni mwongozo wake wa wale wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala tukikitekeza kitabu na maneno ya mtume tutaingia katika udhalili Waman man a'ridu 'an dhikri fa lahu ma'ishatan na Allah akasema wale watakaopuuza katika maneno yangu katika utajo wangu Allah atawafanya kuishi maisha ya ziki ndio maisha tunao yashuhudia hapa leo Vitabu hakija kutekelezwa bali watu wamekiacha na kimekuwa ni kitabu cha kuombeana dua kinatumika watu wanapopata matatizo pekiaje kuwa kitabu hiti, korani hii ni muongozo. angalia mtume anasema shika maneni na hivyo tu mimi ndiyo nimeviacha na wala msishike mambo mengine yakaja kuwafarakanisha na kushika maneno yake hadithi zilizotufafanulia maneno ya Allah subhana wa Ta'ala ni kipi alichokiimaniisha Lakini kitabu hiti, tumekuwa ni wenye kukiacha kila mtu anafuata kulingana na akili yake na kichwa chake kinachompeleka watukufu wa Islam tutakuja kuyapata mazito kulikoni haya yaliyotukuta labda kwa kumbukumbu kumbu za haraka tu tukumbushane kitu kidogo kitendo cha kutokufuata maamrisho ya Allah kwa maana ya kitabu chake na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam yameleta maangamizo makubwa. Leo dunia imekuwa ikiangaika juu ya maradhi kwa kutokufuata maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikapelekea muandishi mmoja katika nchi ya Marekani akisema laiti maneno ya Mtume yangetumika ya basi ugonjwa huu usige samba duniani. Haya ni maangamizo kwa kuyaacha maneno ya mtume na kuacha maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na bado kama tutayaendelea ndiyo Allah anasema fa inna lahum ma'isha tanwa Tutazidi kupata maangamizo makubwa, maisha ya tagu. tutapata sara mara mbili. Unaishi duniani maisha ya tagu. unakutana na mora wako hauna chochote ulicho kitanguliza watuku waislamu tuzingatie uhusia wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama tushikamane na haya tunasihi. tuyaendee yale ambayo ametufundisha huko ndiko kuna maisha mazuri tukimfuata Allah na mtume wake huko kuna maisha mazuri huko kuna maisha ya kudumu na huko kuna mafanikio hapa duniani. Aimaniishi kitabu hichi eti kitatumika tu baada ya kifo. Bali kitabu hichi ni muongozo toka tunazaliwa. Leo wanasayansi wakubwa wanayatumia maneno haya kama muongozo wa kuwaambia watu hali yakuwa kuwa mtume Kaisha yasamuka miaka ya mingi iliyopita. Inakuwa vipi wewe una kitabu ila haujui Kile kitabu kimechukua nini? Ni sifa kubwa waislamu kuwa na kitabu kisicho na shaka na ushahidi wa kitabu hiti hakijawahi kubadilishwa na hajawahi kutokea mtu mwenye kuweza kukibadilisha na yale mabadiliko yakawa ni yenye kutia athari. Wanajaribu kuyafanya hayo lakini hayana athari kwani kitabu hiti Allah ameahidi kuyalinda maneno yake kwa sisi wanadamu hatuwezi kufa chochote bali yule atakayeyafuata yakawa ndio mwongozo basi huyo atakuwa dimwene manufaa katika kitabu hiki watukuu wa islam tuyafuate katika haya tuyaendee katika haya jetatutia matumaini ya kuishi vyema kuliko wasiwasi huu tulioipata kwani Allah ni katika aya nyingi ameusia. Allah katika aya nyingi ameusia kuyafata maamrisho yake kwani katika kuyafata huko tunapata uhai wa kudumu na kisha tutapata malipo makubwa pale tutakapokutana naye lakini tukiaacha ni kama tunaingia katika adhabu Allah hakumuumba mwanadamu kisha akamwacha hivi hivi kisha akampatia mwongozo mwongozo ambao utampa sisi mzima ya maisha anapotakiwa aishi ni kama vile mtu atakagojiona aidha anamiliki kama ni gari kama ni simu au kitu chochote chenye samani kisha akawa ni mwenye kufata instruction katika kile kitabu ni namna gani akitumie haya ndio maisha ambayo Allah Subhanahu wa taala aliyatengeneza kwa mwanadamu aweze kuishi Leo kila kitu kimekuwa kigumu kana kwamba hatuna muongozo. Hadiakuwa mwongozo huko, umewekwa kwenye mashafu na makabati na katika madirisha ya misikiti unakula vumbi. Kana kwamba wenyewe utapata hasara bali hasara zinaturejea sisi wenyewe. Ni mifano mingi na sote tunaifahamu. Lakini kwa hii michache wa kufu waislamu ni wenye kuridhika na kuyafuta haya hakika lillahi ma wa ma fil hakika vilivyoko mbinguni na vyote vilivyoko ardhini ni vya Allah subhanahu wa ta'ala hakika Allah atamneemesha amtakae na atamwadhibu amtakae. Watkufu wa Islam yote tutakozofanya marejeo yetu ni kwake yote tutakoyayandaa marejeo ni kwake ya tuyashike haya na tuyaweke haya na kila mmoja awe na matumaini nayo inallahu wa malaika tansalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama salaita ala ibrahima wa ala ali ibrahim wa ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid allahumma aiz al islam wal muslimin wa al adil wal mushrikin wa damir adad adad allahumma ansuru muslimina wal muslimat allahumma ansuru allahumma li allahumma ya wal اللهم انا نسالك شفاءك في الدنيا والآخرة اللهم انا نلترك زياده في الدين ونسالك بركه في عمري ونسالك وسيئة في جسد ونسالك وسعتا في رزقي ونسالك امنا من العذاب ونسالك عنه عند الحساب ونسالك توبه نصوحا قبل الموت ونسالك توبه نصوحا قبل الموت ونسالك شهاده عند سكره الموت ونسالك صيبا في الجنه ونختار قرصبا في الجنه برحمه يا ارحم الراحمين اقيموا الصلاه ان الصلاه تنهاك عن الفحشاء والمنكر